قران محترم کو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران دا 15 نمبر کې سټ جب مسجد امیر ماویا محلہ خټک سولډیر کې په اگست 2008 کې شېرې تدید الميلاد پته یې ساتي اشعادی توحید و سنت 61 اینڈ سیریز مارکس دکان نمبر 23 عبدالرحمان پیزادان د میچ چوک جهانگیر اور سوادی پرپرایټر انور شیخ کوي موبایل نمبر 0315710124 اے دین اصفرات والمستقیم مضبوط کی مونږ په نه غلار مضبوط کی یا الله مونږ په عبادت سره مضبوط کی مونږ په قران لکه په دې قران ایمان مضبوطيږي لکه علامه اقبال وایو کرت می خواهي مسلمان ازيستان کرت می خواهي مسلمان ازيستان نیست ممکن جز با قرآن زیستان نا قرآن نا بغیر جون تیرو لی نشوه سرات مستقیم خود او پی جاندو سرات مستقیم و روان شوي حدیث سرات مستقیم نا کتا دا اللار معلومکا شیر دا قرآن خونی غلار دا زمان زکم بیم احجن سرات و المستقیم نتاب دیل سو پری بی سو حدیث و شمانان دیر زیاد کی نا سو نخکو لے کلام را لے د قرآن مون تخیو په پا گوتا کئی علالا که دا دادا دی دشمن بی اصیرات مستقیم ندی علی اصلاح و خرا دا دشمن خبر منی او کنا انکار تی نکی نیو دشمن ذکر کئی صورت عراف آیت نمبر سولا مانعین دا صورت مستقیم دا نی غلار نا علون کی بکم خلقی تالا دا نی غلار اکی رکاوت اچون کی بکم خلقی قرآن ذکر کئی نمبر ایک صورت العراف شپادسم نمبر آیت مانعين دا صراط مستقيم كي دا ني غلال نبلي سو کرده يهو صورة العراب شبالسم نمبر آيات كي قل شيطان اللا تبارك وتالى رجنتنا رو شدلو نو شيطان پا يتشو كلاس كي کی خود اللا تويهو فبما اغويتني فسبب دا آغي چي زما جند تن لأقعدن لهم صراط وتقیم لأقعدن لم تا کی دپاره دی او دانون ثقیلم تا کی دپاره دی ڈبل تا کی سره شیطان وی یا لأقعدن لهم خامخا ضرور به ضرور به زما دار کاری ی زبدیل نه راستالار کی کی نما شیطان وی زبد ضرور دی دا قران ناړو ما ا جره قران نہ خلاک باندې دا سوګی ہاں جی لأقعدن صراط وکالمستقیم څنګه تریقه سره لا ات ینهم من بین یادیم د مخې طرفنا بولار آزمما بولا کله به د قیامت میه مت نشه چړیا د مخې حالات و ترامتکم قیامت بلا کلی سوګر دین راغلی ثم لا ات ینهم من بین یادیم د مخې طرفنا بارادم کله و دې درس رواني شیطان بل دی غړمه ته ورشي یاره را مل داتیو چړیا او من خلفین دروست طرف نلیکه ودریګه سفر وکه خو بیره وعن ایمانهم وعن شمائلهم دخی طرفنا و دگست طرفنا مطلب دا د هر طرفنا بزرزو دا قرآن نما نکوم با دا بزر آر ارکس محر بی استی معلومان سمال سم یو پی روان پنج بری که درس کې ناس یو کس چارا لگل اعتراض دا پارا نو حضرت بانی اعتراض و کجی ایدیم خلپیم او ایمانهم شمائلهم را غلی او دارنگی ام من پاقیم نی را دا جدا پاسا حضرت و رفورین دا برن اللہ رحمت راولی جنہا سڑی اگلی پا اگلی پا اطراز پر خاموش پاتے شو سورت نملا آیت نمبر چوبیسو گورین اللہ سمفارا سورت نملا آیت نمبر چوبیسو سورت نملا آیت نمبر چوبیسو دا موسرارو آنی منعین دا سرات مستقیمنا دارنگی منعینا د قران د ډډیر زیات دی قران کریم تعالی یو یو دشمن خي یو وګوري دا دشمنان دی او تیجا نه ا نه دا دشمن تا د نگہدار نه وانړیو tali rishtam number ayat suratul namal a udhud udud sulaiman al salam uli galo ki kala wa tahud hud khabar war خود خود شراغلی سلمان علیه سلام تویه و جتوها و قومها یز جدونا لشمسی من دون اللہ اخل کو غیر الله لعبادت کو و زینا لهم و شیطان شیطان ولا ناکارا ملو نخیست او دیه بن کرو دا نی غیلاره نا دا نی نمبر ایک دشمن ستا دی نمبر دویم دشمنه سورت الاحزاب ایت نمبر 27 اټو گو رہیو سورت الاحزاب دوئمه পারা سورت الاحزاب ایت نمبر 76 پیغام تور ته وایو د دشمنو ته یې نه ده ساتو کنه خلعت کې ولاس ورکو ها جی دابل دشمن دي دا ناکار دشمن نام دي وَقَالُوا رَبَّنَا دا قیامت رضو بایئر جهنمیان با جهنم تورو بردوری دی بالتو بایئر وَقَالُوا رَبَّنَا کی بوئی اے دا مونگا ربا اِنَّا اَتْوَانَا سَادَتَنَا دان دان دشمنو اے دا مونگا ربا مونگا تابداری کروا دخپلو سردارانو دخپلو غتانو کبرانا مرادو هغه اقتدار والا چې فرعيت کې د فسق وجود او خلاب کارونه هغه هیڅ بدني راځي شراب او تریاج ور کوي جوارو تریاج ور کوي زنا تریاج ور کوي کباپیانی شرابيانی زناياني او بانګيان جنگي مردان جنگي پزیناون باندي لنه کوي دا مشران ا رديبال الله پاک تعالته وي ای زمونږ رابا انا توانه ساده تنا وکبرانا موږ د خپل ناکارا لیډرانو خبرې منلې نو فادول نو سبیلا و موږ یې د قران نړولې وا زکه مو یې په چیرې والی ربنا اتم دوی پهن منه لازاب ولعنم لانن کبیره د ثرات مستقیم د قران نړون ان کې اناکاره مشران ناکارا سرداران چې تاسو د قران نړېو د قران د پر رکاوټ جوړيږي فادول نو سبیلا دارنګه بل یوناکار دښمنو سورۃ توبه آیت نمبر 34 وګوره سورۃ توبه څلور دښمن نمبر آیات دا دښمن ډیر خطرناک دي ته جامه رخوله چورې دا سورۃ توبه آیت نمبر 34 دا ډیر خطرناک دی دا ډیر رزिली او جامه ډیر پاکه شو لیو خلق په اعتماد کې اخلی ښا سورۃ توبه سوره توبا آیت نمبر چونتیسو او دا سوک ذکر کئی مطرح دشمنو آجی دا اللہ وی سوره توبا آیت نمبر چونتیس دی بیا خلق خلقو تزین خراب بی یرا دیکھو را مولیانو پاس خبری کئی نا مولیانو پاس سوک خبری کئی دا خو اللہ ویمی یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمانو آلو مخی خطاب اللہ کری ویخشی ویخو دشمنو پیجنے دشمنو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيْمَانُوا أَلَوْا ان كَسِيرًا من الْأَحْبَارِ وَالْرُحْبَانِ أَحْبَار جمع ده حِبَر ده او هبر مُلَا تَوِي خَا رُحْبَان پِر تَوَي يَو دلتا تينا مراد ناکار مُلَا او ناکار پِر دي يو حق رامادي ورما دي يو حق فرستا فیران دي وزار شتنا سپیلنش وطا لگ ا ا يونا كرمولدي لك نكرت بكوا يا ايها الذين امنوا ايمانوا اور پسي وقتي ر تاکید دتا ان راضي د پار د تاکید کثيران کثرت د پار راضي احبارم جمع رھبانم جمع لا ياكلون لام للتاکید او مال نوئ اموال وی مالونا کارم ذکر کړي ودا يا ايها الذين امنوا وقبل دشمنو پیجنے دا قرآن نبضی سوکڑاییا وی پیجنے یا ایو اللذین آمنو ای ایمانو آلو یکی نن دیر د ملیانو دا پیرانو نا دا ناکارنا لیا کلونا خامخادو خوری دا خلکو مالونا فا باطلو طریقو سرا دا گیر د پار دین بر بات کری باطل طریقی جات کری دی دا مسئلہ بیانو ایس پروام کوا جو جلتے ہیں تو جلنے دو ایہ توحید کے دشمنوں نی دا وحدت کی گلی کوچو میں دیتا جا پیکن انگ دیر دا مولانو د پیرانو نا کاریس دے لیاکولونا خوری دا خلقو مالونا پا باتلو تری کو سرا دا خلقو مال خوری کدا پاکستان دا ملک مال دے ند خزانه مال کې په باطل طریقو سره دام په کې داخل دي بیا لا یاکلونا خام خاخوري مالونه داخل کوو باطلو تریکو سره زګه بعدي خلکو موي الکه هم ماده الخيراتني کاو تعالی تاخراتي پیسې راکي نن تیدا لیوالې جوړې کړې وي زګه هڅه الکوې ګڼ ګڼه په ځکا وغلار چې جاکټ صحیح کوا یا سوال کوا بازار کې سړې غټ صحیح کوا او بدین باندې مخ واړه دین مبهد نامو که ری پیسی لغي تا ته ویلې عوام ملي ویږي غړپیر د دانہ جوړ کچته ګډ صحیح کوا اواز تبلیغانو غوسه کې درته وو کو غغمکه ځان بیمار کچته کټ صحیح کوا علاج د داده ته پیردي سرپګټ او توله او چت شمواهدہ چته ګډ صحیح کوا دا باطلو طریقو سره حل کو ماونه وړو او پخوا خوا زمانه کې مو اوزم باندې علاقو کښتا چا طریقې او د ایجاد کړي وي دا جی رمضان کې د رښتمه پره ضرورتونو زدا صورتونش پره په تانه د پوتګون د امه کې تاسو عربی ته ویلي لکه داموس یو اکل نه غسل پکا دی کنه به ګاله دې له صورتونش پره لکه دا امه کې له چاربی ته شپه او دا رنګي د د لړمه الواد دی او بابا به خوب کیدلو یاره به ګا مې بیا خوب کیدلو و دې ښه شکلو صورت سره او بس ه کټه سره چې نور تطنک واره سره پیړ خپاسو هغه دې په ځانه بلاله دا بابا چې تخلي ټوپه به وکړه تر او به لا دې بابا بیا راغی یره بابا میوري دو ډير زياد خولي تکه سپينټو په پې په در کړي وا اته په دون سپيننه وا ادبه له نورم خا هغه تر پر وا چولې ډير بابا ټو په ډير خولي پړکي دا وزلې دا دګره دې پس ببيار راغې يره بابا می خوب خولي دو نور کي روانو نور خولي ټو په په سرو وبس بس خوخ په بليو په صړه کې د خپې سو دي دي اي غريب راغ په هزار چټو کدو ادي خل کوټول مرچ ته دي ځان ته سايداري ټول مردا مل ملو ټول مردا مل جامي ټول مردا مل جاکټه الله یحسانو کو دا دي حق پرسته پیداګ اته د پ عزت پصای سپلې جوړه کې مالا پصای جاکټ دی جوړه پصای جامي دی جوړه کې بازار کې دا لټوپه واغستا تاغه د پروتول دملو غمال ته پروت وی ذلت جون دي تیراو الله پاک دک مو کاند نه راويسته مالا تلابیا مې پن پیریاندا دی پن پیریاندا سي ها ورانې بیا بلا غي بابا مې خوب کیولي دا وخت یې اب لښ پیروان ابو ډې غریب دله به وی جامې شته دي جامې په ریچل کې هغه توې جامې منځ ته جوړاره تاواله وردارنګي اخر کې نبوړې غزوي راغله وو هغه غوي جوړې دې دې دا په ډېر ډاکا نه چې دله موږ جامې ورکو ډایرېک بابا ترتی کټو په ورکو ډایرېک بابا ترتی اوه تې دغه په پلاړه باندې مکایکره خپل دا ډالره تلو دا وا زمامور هغه داغ ورکو نو تلګي ساته موږ نو چې بی دا راغی هغه با با په فو باندې بدړه راغلی چې دړمل کله دا راځي چې بیٹه کووندرو کوټه نو د بیا پیس ته ښا دا د خپل کور ولې درې ما دا ناقاره مولیا نو ناقاره پیرانو دا هیله دا او دا د ردا ختمونه په بیا دمړو جنازي په ملو مونته به خوشالي دو یو ولاکه کې دا ترتیبو چې کم کمز با کم کس, کس جنازه کم او کمبل بچو نو بیا راغله مال نه بہت کافی برخه ملاوي او خلک هغه مولیان ډېر خوشالي چکاله په مقتضیانو کې یاپا خلکو کې کمی او کسب په غوځي جنازې کوم سمال ملوشي په دې کې आवाज دې مليانو ګنا نه واخا په دې کې زموږ د عوامو باندې ګنا وا مونږه مليانو ته تنخواه نو ورکولې پورا علامه نو ورکولې دا مونږه پره خیال نه ساتلو هغه غریبم ویراج سلبه ولا جوړه کې لا پیسې تیروبه تخا نموله دا جا هي زکګ جوړې کړې وي کنا تاګو ته تنخواه مکرر کړې وي یتا دا حقات خیال لساتلې چاري ما مقدا طريقينه جوړولې ا مجبوران غریب دا پيو نه بیا بوتا کول شروع کړو چې دا خوشني غډي دي راځه په څه طریقے درته پیسې راو با تا نو څه زمونږ د مو جانو م غلطي وا او څه زمونږ د عوامو م غټه غلطي وا نو دا اغه کسو مقتديانو کې وسړيو غریبنن پسابا او غاتنن بطي ساخيه بطي سبا ساخيه سړي دا خوشاله د دوا به کول ډېر په خوشاله سبا دواو کا دواو کې جلال رب عجزه دا خسور کې وو يزه کې کار را پیښو او سړی سووت کوې حیران دی کار هم ډېرهمو که کار په سېزمانو بابا پی ته کې ج د بیا نه بل سوکو کې نسی به بلسو ک کې هلتهکه کار نه پاتې کېګو دام خبره نه سړی حق دک د چېڅوکو ایه د شپې تاج هم ښای پاک بګه د شپې و باخه چې کارته زګار شم داسېقوم دا خلک په داسې خلکو باند یا دچی وو آخریر دا سر د پیشون ته اوس شوی سری نه سا نهته. د را راځي د یو خاتم نومل کی کار ته روان شو خپل کار ته روان شو ورس ډیر لری لری سپاره وکوه چې نیمه توره درو التا وتا چې خبرو کو چې لیکپلان کې سړی غفتی وکوه زولې ښا سړی څخه پښو بیا واپسو خپل کار هم ته پاتو پمنډ مڼډ مڼډ بیا راوي چرارې سړی بیا حق کلم دي اوس بس کایو سړی خسوره د شوقيري کړه وې تا دې کړی ته ماي ملو شي دادی نو ښا نو الله اکبر کبیره دا مونټرخان دا خبره غره جلا خبره زمو خلک دې تویلې اچ بیا چاره دې رات کو ودا مونږ یا نو پخ خبرې کې مونږ دغه خلک یا دوه او تم په دې کې وي څه وې وی تم په کې څه مونږ دا خبره کوې کې نن تاسو نه کو دا مونږ دا خبری کو کوو نو دا رانګ چې واپس راغې دې ته جنازه شاو کوې پڅانګي شه وکړه څنګه څنګه تاسو جنازه کې دې مړینو ما غستو نه وینا ولا پلارمي و دا غستو نه وینا وې زه تاسو په په پروتې زه کار کوي ما دا مو اعلان لکه بعدي کدي کنه زړه دا ډارک ولې ټیکټ کټ کیه ټیکټ ولا کټ کی, <تکٹ> کی جنا بالکل دا ډارک جنا تی دي دو ټول مردا قران او سنت خلاف کړی رسمنه رواجونه بدعادت کړی اجريوله پکا بارو پ غم کې تقریکې بلکل جنا ټیکټ ولا کټ کی دا دو په کې دا چې اوس به سره څو دا بیا دوه بار جناځو به خلک راو تخت پلخ پلوانو چې ما دا پکې پیسې ملو شي اولاله جنازه کې الفاظ اس کا نام عبد الله اس کے والد کا نام عبدالرحمن ببی ای الہ ربکما تو کذبان اللہ اکبر دا یو رکاتی وک روت پر پتی یو کس او فیار ولادو او تا عربی کی یا پنجابی کی وتی اے جنازہ تو نبی چی حدیث تی چی قران ببی ای الہ ربکما تو کذبان دا تو سنگ جنازہ کی یار دا خو نه په حدیث کی ستنه په قران کی او تو یا دا مری تیری اب بن کر زباں ببی ای الہ ربکما تو کذبان وردادین مغردو لیو الله فرمایي یا ای او الزینا دا ټیک درانو هغه یو کڅوچو ته ختمېلو ګب دې دم ختم دې راځي بته لغه ډېره خوشالهه پته او ډریسونه غستو ډېر خوشاله شو چې له یو ځکه ته په واره د بېد لهګه دې دې ډېر وند ور د بي تاسو د ختم ویلو یې نه چې بل چا وې بل ور د بوي وندم حلیو کته بل محلیو کته هغه راوځي پنځبیر سره ټوګي کوي یا ای او الزینا ان کثیر من الاحبار و الرهبان اغاز وی لګلی وختم تا چې ته ختم تلاړ و راځه بهته بل څه یو کو اه د هغې لګون ته زیات و خورو فستر ګمرګي راوتی دي سړی ډیر ګډ وردی بلار پسیم ولا سوال جواب وکو خو دې کې کسانو په ود نیولی کثنیولې روان کړې و بلار مه ته راغې دې دی. کاولې یره جن پلان کینه لگا سی سی اوې ښا او جیم موږ زکه پدانګ ننګرا اوس یوخته او یاو کنزلو له شروع کوته د غزو یو را د غزو چې لکم پر دې ته ما بیا په کټ بیا که ماروړي په خپتي مم نه لګی بیا ښا یا ايها الذين امنوا ان كثیرم دخل کو بم دا اوس په رخه کوي کالوار د مولا را او ک مار د نرانو کار دې ماران وجلو دار آغا مولا بارکیو چې دا خلک جيبونو دسترګي وي یا مولیا نه بدنام کړو دادا غیر و یو ساده شو پا دی ترکیه سرحل کو تا ساس کرو چیده با سخا جامی خیرین جامی بیئی او یو سخا پڑکی بیچولی سخا بویمت نزی او خرکو بز وزیپو تا بناستی قاتونو تا بناستی نموڑو خیراتونو تا بدا با مولایی ڈاداو علماء دوبان تا وغورا موسین احمد مدنی تا وغورا انورشا کشمیری تا وغورا شیح الہن تا وغورا مولانا الیاس تا وغورا مولانا ضکریه تا وغورا مولانا غلام اللحان تا وغورا مولانا شیح القران مولانا طریر تا اہب تا اکورا دادا علما او کر مولانا عبدالحق تا وغورا رشا منصور و باجی ذتا او گورا دادا علما او کر دوله موږ زین دخلګو الین دا ناس ته چې کولې الین جماعت کې ناس دي خاجه مې به چوري چندړې به چوري خا بوې متیزي کولې چک دا اوړو الواز چګ بغ غوړو کې به تر وروړي دي بکوې را سټی دا مولایخا یا ايهلذینا امنو ايمانوالو یقینا ډېر دمولیان او د پیرانو نا قران وي خدا ناکار مولیان ناکار پیر پیران یې دې زک عبد رحمت الله چې د ناکار مولیان او حال کتلې وو اگر هل کروا حل افسدت دینو اللہ الملوک حل افسدت دینو اللہ الملوک احبار رسوین و رحبانوها دین کو نقصان ہے ان تین سے دین کو نقصان ہے ان تین سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بی دین سے دین تک نقصان رسید لی دریو تب کو نرسید لی یو اگر شاہ ظالم ناکار ظالم اغه ظالم بادشاہ چې پکم یو ملک باندي ظالم بادشاہ مسلط شوی اغه ملک تبا کړي د ملک افرادي طاقت تبا کړي د ملک اقتصادی حالات برباد کړي دي هغه د ملک پاکستان وګورا چې بدیګه ناقار حکمرانان داله دمو د ملک شو جمعهونه شهیدان کېږي علماء پکې وجلي کېږي دارانګي په ځان پکې وجلي کېږي پولیس پکې وجلي کېږي مسلمانان پکې لول او دارانګي ديني طالب ایمان پکې لاليږي دا ټول دا ظالم بچا بوجا دین ته نقصان رسی او ناکار پیران جاهل پیرو چې قرآن او سنت نه خبرو د خلکو د زاناو عزتونه یې او مولوي بي دین سي سند مرد نه مدرسې کې طبق نه او بس اله مدرسې جوړوا بډ لګه او اله پیسې راکوي او پیسې راکوي او دا پنځم چې نار پلان کوتل خان نار پلانکو کوتل خان پیسې جمع کوا پخ په تب من کیګ نه لالا بس جواب ورکي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنون داایا ترجمه کوری چې ملګرو ته یاد شي دا سم نمبر آیات دي سوره توبه چون دا ډېر خطرناک دشمنو ښا زکه خطرناکو چې د جاماره سپینه چولیو د پاکانو خلکو جامه چولیو زکه په قران رد کوي چې ګوري وی په جنا ورته په قران کې بیا لحاظ مه نه کوي يا ايها الذين امنوا اي منوالو ان كثيرن لګم نه حله کوي کاند اړ یو طرف ته او د لیک بل طرف ته او الله فرمایې انکاسیرا یقینا ډیرا مین له احباری د مليانو د پیرانو نه لا یاکلونا خامخا دی خری اموال الناس دخلک مالونا بالباطل فی باطل طریق سرا چلول ولول جوړ کی خپ پیسه وتا نو د یوا دی سره کار سکي او و, و الله او خلق بندي د لارې د الله نه د دینه خلق اړيو نو کارې د قرآن نه خلق بندي زګره خلکو نه مال خوري په باطلو طریقو سره خوري دمو له خیراتونو ته پروته وذ اغا دمو له واګارونو ته پروته ښاتوونو ته پروته لګ د الله له ځکه د قرآن نه مومنه کاوګنه كا درته نو خلق مومنه کاوګنه كا ويسدونا عن سبيل الله تو دښمنانه ذکرته نمبر 1 دښمن نمبر بل ناکار لیڈران او نمبر تینه ناکار مولیان او ناکار اپیرانه دارنگی سرات مستقیم تا دعوت ورکه اونکی سوک دیش لاخو دشمنانو اوز دوستانو پیجن خپل دشمنان دیو پیجن دا او, پی او خود سراحت سرا وضاحت سر دیو پیجن دا او دا سڑی علاقه او پیجنی که زمون دا شیوخ پتر از قرآن تکی پایدا دا سوده پری مونږه لوسی تم او یذری مونږه او په ری تر کې څه چاته پکې پتا وې دې کې زموږ دشمن پټناه څه دشمنان را ل القرآن پګو تک چې چاده نه حق پټ کړو چا چاده قرآن نه بندولې چاده نه پناکار طریقو مال غوړو دا خو دشمنو ښا دا خو تر قرآن نه اړولې دا رنګ چې راته مستقيم ته دعوت سوق دي نمبر 1 انبیاء علیه السلام انبیاء علیه السلام هر دور کې आवाज لګولې لکه دا نبی علیه سورت انا ملکي ان اتلو القران سماكار بيان اول دا قران امیر موویہ کی پہچان ان اتلو القران زمون د مسجد امیر امیر داو چې ما ته هو الذي بات في العميين رسولا منهم يتلو عليهم اياتك تبيغ بركار دا اياتونو دا لستلا دارنګ نور ايتونو کرا دي اهدي نس وراۃ المستقیم مضبوط کی مونگا پنه غلار مضبوط کی مونگا په عبادت مضبوط کی مونگا په قران مضبوط کی په اتباع رسول اهدي نس وراۃ داس وراۃ مفرد اشاره را پکې دي طرف تا دره تمام انبياله مسالم عليهم الاره یوه دخه زکه یې مفرد ذکر کړه په سوره مائده کې راځي یَهدی به الله معنی تبار رضوان سبول السلام ال تسبول جمع ذکر کړی دا زکه چې د لارې اصول پورو او زیاتو ایمانیات د دې وجنې جمع ذکر کا اهدنا صراط المستقیم نو تاغونه غلار معلومه کا چې قران نه دا او دلارې د تلو د فار دلارې نه خسره به داسې خنيغه لار ده خدای دلارې نه خسره ملګری دلارې سي مشران دلارې سي نو دا راغي هغه ور پسي آیتونه کی ذکر کایو ته حق د دعا طریقې خدلا چې هر کله لار معلومه شوا چې هدنا صراط المستقیم او زلاری دتلو دفارا نخ دلارې ملګری دلارې مشران دلارې فکارو نو اس اغه کر کیا سراتو الذینا انعمت علیہم سراتو الذینا انعمت علیہم ای ذکر وک چمنګ مضبوط کی پنی غلار نو دا نوی چی لار د قرآن او د سنت تا دی وجه دالا دا سراط واللذین آن عمتا رجال خود و قسان او خود دل. دکا تی ار سڑی په قرآن و سنت نفوئی خا ار سڑی پا قرآن و سنت نفوئی جی نو ملگرین لاری ذکر کا سراط واللذین آن عمتا لهم دا دا انعام نماغوز ده انعام دا نعامت نده دا نعامت مانا مفسرین ذکرقی هر اغنفا چه غیر ترسی بتا و ریستان آئی تا نعامت ہوئی دا نعامت دا, دا مادا فا قرآن کی نوستی ذکر شوئی دا دا ماده مادا فا قرآن کریم کې اتناین کرتا ذکر شوئی او لفظ دا, دا قرآن کیسه انتالیس کرده بچه دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا غیش مارا دا غی احاطا دا, دا مخلوق دا قدرت نبار دا الله تبارک و تعالیٰ فرمائی صورت ابراہیم کی صورت ابراہیم آیت نمبر چون تیسو دا نیامتو نبارکی وَاِنْ تَعُدُّوْ نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا وَاِنْ تَعُدُّوْ كَثِيرًا مِّنْ غَائِبِ نِعْمَتِ اللّٰهِ دَاعِيَةٌ نِعْمَتُنَا لَا تُحْصُوهَا تاسو پښمر کې نشي راګيرولي سورت النحل آیت نمبر 18 کې الله فرمایي وَاِنْ تَعُدُّوْ نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا په دې آیات کې کوم انعام ذکر او کسان سان چه تا پی انعام کړي دلته خاص انعام مراد دی زکه نعمت په دوه قسم باندې دي نعمت په دوه قسم باندې دي یو نعمت دی یو نعمت د دی یو نعمت د دی یاو نیامت او یو نیامت او بی دی بیا دنیاوی نیامت ځان ته په دوه قسمه دي یو موهبی دي او یو کسبي دی موهبی هغه نیامت چې دا په حاصلولو کې مخلوق ته هیڅ دخل بس يو بس الله یا بقرا آیت نمبر دو سو اکتیسو گو رئی وَسْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اویات کے نیامت دا اللہ پتاسو دارنگی سور عالم ران آیت نمبر ایک سو تین وَسْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ آدَان فَاللَقَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ دارنگی اللہ پا کمو حل کو بانے سورت النساء آیت نمبر 69 وګوره ومی یتو الاھا ور رسولا اولائک ما الذین انعم الله علیہم من النبین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین انعمتا علیہم الله بچاې انعام کړو چې الله او در رسول اتباع کړو پدې خلک دی بارا سری چا سری چې الله په نعمت کړې غرام بیادی صدیقین دی شهزادادی او صالحین دی نو مستقیم د پاره شرط سو ګرځول حاصل د آیات دا د سراط مستقیم د پاره شرط اتباع نبی او د صحابه او کئو کتاب ګوري نو پدې سره دی اهدایت نشرتې دینې غلار دا زکه علما ذکر کوي کور تو لفظ هی سقاته هه ادمی آدمی بناته هه تو کور سړی کې او کتابونه ګوره د دا دی ب پاس دې آدمی عدمی بناته تهرجالو الله خواته ځ د صالحو صحبت به اختیاې د سالحو مجاس کې بهنااسته کې چې کم خلک الله بیانوي د الله ن عام بیانوي د اللله قدرتونه بیاوي آخرت همشالی بیاوي د دنیا بثباتی بیان مجلسو کې بهاسته کې د نه ب دک ل کې دی کردار ته بګوری د طب الله عثرات میں صرف مطالع کاتی نه دخواه او استادانو خواتتل ماهرینو خواتتل ورسوک مطالسه را ډاکټر نه جوړ شوی ښا که سره دې بعده میډیکل کتابونه سټڈی کی چې دا ګولیا دې د پاره او دا ګولیا دې د پاره کې دي چې هغه ګولې هغه د بل مرغه سره لگینه بدن کې به بلا مرضو نه شي دا رنگ انجینیر نشي جوړې دی یا سره دې د دردې ټول کتابونه ګوري دردینه شي جوړې دی اغه را پاره دې د ماهرینو صحبت تل پکاري په دې وجهه د کې چې مونږ د الله نصال کووو مونږ په هر رقات کوی چې ای الله مونږته دمبییا او لا روئ د سالینو لا راته د شوهده او لا راته دڅ د کرا ولار را ته چې منزه کې هم مونږ دا وئیان لا دامبی ل ممسسلام لا او بیا مونږ امبی او پسې خبری کوو د چې مار دمبی او لا روئ چې ته پلانکې پې غمبر غنا کړی دی لاانکې پې غمبر په منصب د ربوت کې کمی کړی دی لکه نه بيدا کړينا د امبياله مسالم ډېر لوی مقام دي اودامون د سنت ول جماعت عقيده دار دي دا چې امبياله مسالم معصوم دي صغائر ونم د کبائر ونم قبل النبوته و... بیا صحابي کرام پس بکواس کې امانزه کې هوت یا لم تر شهداو نه شهداو لار له وي دائم مکرام لار له وي نو ګورو بيد الله هندي څخه رحمت الله عليه او فاتحه نه jihad ان ثابتو دې کې سلو پیرے او سړیداغون څلور پنځه په اړه مطالعه کی jihad په کې بنظر نه راوي واغيبر انعام تعاليهم کې دنه سوق مراد دي انبياس صدیقین شهدا نو شهید څو وي خو الله تعالی کې jihad کړی او شهید شبيه مندې کې مضمون jihad هم ذکر شو اور حلو او زګه له شهدا او هلوې مقام دي له شهدا مبارک قران وي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احيان ولكن لا تشعرون قران کریم الله ترغيب ور ان اللله حشه من الممنين عن بته هم وواله هم بیا له هم جننا ک د ب جي اودي ب جهاتې پده الله کې کله الله تباره کو تعال فرمي یا أي هن النبيو جاهدکو فاره وال منافقنا وغلو ظالم فار ممنين ما کوم لا تقااتلو نفي سبیير الله نو دا جاد دام پهېې ذکر شوي دی اد نافپرات وال مستقيیم. مضبوط کی مونږ پنيغلار سراتو الذینا لار دها کسانو انعمتا لیم جتا په احسان کړی دي چا انبیا صدیقین شهدا صالحین دي یلا دغه رجال لا لاراته غیر المغضوب علیہم بعض ویو دا دما قبل دفاره صفت ماده هدي یعنی دا دماغ کی خلق دفاره دا صفت ذکر شو یا عام دالهم کم خلم دی؟ کم خلګ دي ا خلاج د غضب نه بچ دی یا د صفته موزه هدي یا د بدل دي د ما قبلنا غير المغضوب عليهم ان النار دا آسانو چې غضب شوي دي پاغي دی یا منګتلار منګ مضبوط کی پاغلارو کتابي آسان کړی دی چې نه دي غضب شوي پاغي دی غیر المعضوبِ علیہم کی تخویب دے او دارنگی انعامت علیہم کی بشارت ذکر شو انعامت علیہم کی صفت ثبوتیہ دے غیر المعضوب کی صفت سلبیہ دے مغضوبن دا دا غضبنا دے دا غضب دا سی غدا مفعول دا ککلا دا غضب د الله په صفات و کراشی نمانے دا سزا ورکل خوا لانت کولو سزا ورکل ککلا دا لم دغضب د الله په صفاتو کې راشي چې الله غضب الله غصه شو یا الله مبا غضب راووري نو مراد نه صداره دا غضب د انسان په صفات کې بیا ناراض کی او غصه ته ویل چونکی غضب دا پیداکېګې د بینی د جوش نه ابو حيان ان لسی پرمایي چې غضب د طبیعت تغیر توي طبیعت کې تغیر راشم دي غصه شي بیا دا غزاب دا عاماده په قران کې په مختلفو تعبیراتو سره 24 کراته ذکر شوی دا لا صفیت کې 15 ځله سره ذکر شوی معذوب علیہم کم خلق دی دا سوق دی مسداق یې سره مسداق د معذوب علیہم تفسیر قرطبی ذکر کوي یا چې دا معذوب علیہم نه مراد يهود دا دعلی نه مراد نصاریه دا مغضوبن علهم نمراد يهودو او دا دوالي نمراد نسوارا بعض وي دا مغضوبن علهم نمراد مشرکان او دا دوالي نمراد منافقان بعض وي مغضوبن علهم نمراد عن سنن الحدا چه باقی غضب شوه اولیدلی دا سنت احدایتنا متبعین دا بدتو. د موضوعون علیہم تشریح دا قرآنی آیاتونو دا قرآنی آیاتونو دا موضوعون علیہم وضاحت پکه مو هلکو الله غضب کیاه سورۃ الفتح پغم نمبر آیات وګوره سورۃ الفتح پغم نمبر آیات سورۃ الفتح پږي اجتماع پارا نمبر آیات ناموسرالو که مغضوب چې الله په چا غضب کړي دا الله د غضب سوق مستحق دي قران دکر کړئ یا سوره فتحه پغم نمبر آیات پګیشتما پارا سوره محمد پسې سوره فتحه و يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اذوان نینا بالله ذن الصوء اذاب ورقي الله منافقان نارن زنا نہ ہوتا زنا نہ ہوتا کی گمان کئی پا لا گمان نہ کرا علیم دائرت الصوء او بدی مصبت نہ نہ کرا وغضب الله علیم او دار اللہ پر غضب کے جیر خلق دی منافقانو ومشرکان و دې الله پاک لعنت کړي دي دا نن یې آیت نمبر 9 و وګوره سورته بقره آیت نمبر 9 بے سمجھاره به ان کو صحم ائق پرو بما انزل الله دا هغه سبب د غضب ذکر کړي چې کم خلک دا الله غضب کړه جوړ دي بے سماډر بدی احسدا د کړي پهغې سره خپل ځانونه کوپې او به مننظرل الله بغ هم د وجه د زد دا چې رالیږ الله د خپل پهزنلله چې په غواړی پهپلو بندي ګو په او به غاب لا غ زب نو ه شو پهه ذب کې د پا د لا به دله په ذب کې اخه شو س معده شپته نمبرياتو ګورئ. سوره المائده سپیتم نمبر آیات قول هل انبئكم بشر من ذلك مصوبتن عند الله ملانه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدتوها وغضب عليه الله پا دیبانے غزب کرے ہوا دارانگی سورت ممتحنا لسم نمبر آیات کو گو رہی سورت ممتحنا اتیشتا مپارا سورت لسم نمبر آیات اتیشتا مپارا اخیری آیات یا ایها الذين امنوا لا تتولوا قومًا غضب الله عليهم ایمانوالو دوسی مګوی ای دا کسانو سره چې الله به غضب کړی دی يهودو سره دوسیونه کوي دا موضوعون علیهم دی دغه سورته النساء ایت نمبر 90 وګوره چې بچا الله کړی دی سورته النساء سورۃ النساء 39ویں نمبر آیات وہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنا جاء جو ایمان ولقصدن اوجلوا پر دا مؤمن دی او دا مؤمن دین اسلام ته نقصان نه رسئی ته اسلام دے اسلامی شریعت خلاف بغاوت نہ کایو او تبیا مومن راتینګې الاله او وجنه و میاقط المومن متعمدا وجزا او مومن دی وجلو او یاد ساتل پکاري دا انسانی عزت او انسان نبي رسول الله فرمایي د دې د حرمت او مال د بیت الله نمړې ځل ګران نه ښا مې دموږ په ونه کې د مسلمان اسقدر احترام نشتا نن مونږ ته انسان اغوینه تو یولو د چر د بنی نار دان دی و من یقتل مومن ام متعمدا وجزاهم جahanam خالدا فيها وغضب الله عليه پڑھدا اللہ, پدد اللہ دی سورۃ انفال آیت نمبر 16 وګورئی سورۃ انفال پڑھسن نمبر ایت وَمَنْ يُوَلِّمْ يَوْمَئِذٍ بُرَآءَ چا چې jihad کې دشمن ته شا واړولا آخر کوي فقد با عبيرغو بمن الله نو دي را ګرځو په غضب الله کې نو کوم خلق مأذوبن عليهم دي چې jihad کې شا کا بلدي الله فرمایي ان الذين يكتمون ما ظالم من من بعد د مع باید نهولین نې ف ک تاب چې کمحلکو ه پټکو دا مع او دووبون العلم کې اسبباب د غضب هم ذکر شوی دی چې د غضب اصباب سری د غ ضب اسبباب د نیمت د الله بدلهلو دله د یتونو نکوفر کولو پ غمبران وجلو د الله نافرمانی د الله د حدودو نه تجا کوله صورت ې بخرای نمبرې کا سرړې ذکر کوئ کان اوذبت الله مضله وبا غرضب من نه الله عص... آ... نه امکانو یت پولونه بیايات الله د الله د تونو کپې کوو په یتونه نبي نه د غمبرانې وجلل وهنافرماني کو لایا غیر مع بیام غیر مغویم چې نهې غضب شوې په ایبان د دولالت پا لغت کی پگڑو معنو بانه مستعمل دی دولالت دا پگڑو معنو باندی راغلی یو معنی غائبی د دولالت یو معنی غائب کی د دولالت یو معنی برباد کی د دولالت یو معنی دفنکولو یو مانا پتیدل یو مانا بول جانا یو مانا رکیدل گم ہو جانا یو مانا غرزیدل یو مانے جہل ددولال مادا کې قرآن کے نوے کرتراغلے ددولال مادا پا قرآن کریم کې نوی ګره دراغله د ولالت پشریعت کې د حق لار نه اورېدو ته وي او قرآنی کریم کې پلس مانو سره استعمال شوي د ولالت په کریم کې پلس مانو سره مستعمل شوی یو معنی یې ریدل ورا ګنیمانی یو معنا نه کولو یو معنا نسیان بول جانا اریدل سوره البقره ایت نمبر 282 وګوره ار نه کې معنا به گمراهی نه کوو سوره البقره ایت نمبر 282 د آیات اخر انت ذو الاهداهما اتو ذکرا اهدہم الاخرى گواہے گے گواہے گم اغا یوسری د دوخود بک برابر نکه چرت دو نه پگواہے ک نه ملاوید او یو ناری نو دوخود ی نو انت ذویل لا یدا ر و جدار ک چت ایرشی د یوی دنه یو گمراہ شیغا انت ذویل لا اهدہم ک ردی یوی زرا نه فقیر شدبل بترا یادئی اگر زانا و ڈیل دیا ایری طول مر خواهن خطی سر احسانات کئی کئی حدیث پاکی رازی در دیگه شي شی یو رد دخواهن نسخ خبر اخواتی خواهو شی داو تووی رکش ملا ما, ما رأیتو من که خیرن قد تو تانا ما که خیرنی دیده لی در دیگه طول مر احسانات اخوان غریبه در سرن در کرکت گراو انجود شیوی چاکی با مزدوره سر طول مر دیده را چلولی یو یو رد غریب سر اخواتی خوا اما را ایتومنکا اخیرا قط تو تا نه ما یورت خیر نیولیدو د ارسیر کی و زنانه نسیا نه مرض ډیر راوی ایریدلو مندل تکره تدویل لمانه بسی کدا یوی زنانه ایر شي دا نه جیو زنانه به ګمرا خشی بل مانا د ولالات سادهگی یاو مانے سادگی صورت یوسف اتم نمبر آیات کیوں گو رہی بچی دا مانے مون تنیز دنو بس گڑھوڑے مانے بکو بیانو صورت یوسف اتم نمبر آیات اخوان یوسف ویو دا آیات اخر کی اِنَّا عَبَانَا لَفِيدْ وَلَعَلِمْ مُبِينَ ان ابانا لفي ضلال مبين نو آیا یوسف علیہ السلام دیرونه خپل پلار باریکیدوم څار گمراهه کړي نه مونږ لري یوسف بوزو زمونږ پلار په خار سادهږي کې ساده سره دی نن تر دلال معنا سادهږي دغه گمراهب نه وایو مان ان ابانا لفي ضلال مبين زمونږ پلار په سادهږي خارې کړي یو مانره دلال محبت د دل دلال یو ګوره گمراه کړي مان یو مانزه کړی گمراه کړي وَلَدْوَالِينَ لَارْدَ گُمْرَحَانُو نو ارده که بے گمراحی مانا نکو اون دک گمراحی تکی دے ترجمه گمراحی دا و یو د که مانا محبت دے. یو دے کی مانا دی یو دے که مانا ایری دل دی یو د که مانا سادگی دا یو مانا محبت سورت یوسف آیت نمبر پچانو یو گو رے. سورت یوسف پنځنوی نمبر آیات اللہ انک لتی ذوالک القدیم اے بلارک سمیدی الله چ په پخوانه مینې کې خری یوسف سره ذوالک القدیم اے پی محبتک القدیم دل در ذوالل معنا محبت د ذوالل یو معنا محبت برباد کې دل یو معنا خبت برباد کې دل سورت کهف الذين ضلوا سعيهم عاد سان چې کوشش داږي یو انا د ضلال غفله آیت نمبر 252 لا يدل رببي ولا ينسى لا يدل یعنی زماره رب په غفلت کېږي نه دا معنی بني زماره په گمراهي کېږي نه بل معنا دا ضلال غفله ته سوره آیت نمبر 52 252 لا یدللو رببي ولا انسا ینی زما ما غلت نه را ځي یو معنا د مقصد نه لري کې د ان کا د لا یدللو نه ان آلی نه مونږې اړي د خپلو خدایان نه یو مع راضي نه خبري دکه مثال سلام چېغا کېې دڅک ورک خللوک سانانی ولی وه بیا مرچ بیا پیر آن موسیٰ علیہ السلام توی تاست دا کار کرو موسیٰ علیہ السلام وطیفہ عالتوها ازم و انا من الدوالین دا زی کے دوالین دا مانا نا دا سنگتی بازو خلقو لیکلی چھے گنی موسیٰ علیہ السلام گم راہو اور راہ ہدایت پر کلو شوی نونا دا زی کے مانا نا خبرہ یو مانا رو کی دل گم جانا سور سجدہ آیت نمبر دس وقالو اعیداد دول اللہ چھے کنا مجموعی گم نموز مکر کی رکسو یو ماند حیران رك... آ... کی دل حیران لکا ووجدکت دوال فهدا سورة دوها آیت نمبر ست ووجدکت دوال لن ویمون تتالر حیران یو ماند حدایت مقابلکی لکا ولد دوال لین سورة پاتحون نمبر آیت قرآن کریم کی د دلالت کان ازباب ذکر شوي قراني كريم کې د دلالت ازباب د ایمان بدله کې غستل اغستل لکه الله فرمایي ومي تبدل الكفر بالايمان فقد ضل سوا السبيل شاته کفر خو خو کو بدله د ایمان کې دې گمراه شو دارنګي الذينه کفاو سدو انصبییر الله چې کم خلک د دلارې نه خلک من کوي په قدلو دولالم با ده دا دارنګې شیر کول او منشرق به الله پقد دوله دولالم با ده منور به اللهو ملقتی وکووبی فقد دوله دولالم مبینه دارنې الله د رسولنا فرماني و مناصل الله رسله فقدله دولالم دول مبینه دارنګه دې بغیر د دلیل شرعي د ډیرو خلکو تعبیداری کول دا دغه خو ډیر دي ګوره ته په ډیرو ته ګوره هغه دې ته الله قران او احادیث او دیندار بیانې کسه ده لا وایي الله فرمایي و ان تو ته اکثر من فل ارض يذل لو كان سبيل الله گمراه بږي دا الله ته رحمت نه مایوسی و من یقنت من ربی رحمته ربی الا ذوالون دارنګه دا غیر نه امداد طلب کول و من ادل من الله دا کنه بل چی دا بل چوک را مدد کئی دا رنگی دنیا لی ترجیح ورکول دا اللہ دا ذکر نزل سخکی دل دا قیامت بارا کی جگڑ کول دا مغدوبن علیہم دا دوالی نمخ کی ذکر کئی دا ایسا وجہ دا دا اغیی وجہ مپسرین دا ذکر کئی چی دا مغدوبن علیہم مزدک یهود دی او دا یهودیان و زمانہ دا نصارا و زمانی نمخ کی یا دویم دا د يهوديان او آبادی دا مدینه ته نې زده و دا مغذوبن علیهما دای صیغه مفعول ذکر کا او دوالی صیغه فاعل ذکر کا یا وی صیغه د فاعل ذکر کا بل د مفعول ذکر کا دې کی وجه ده دا غضب د انسان دا غضب د اسباب او انسان په قصبه کې داخل ښا او دا غضب نظریه دل د انسان په اختیار کې نه دی نزه کا اور دا دا او د دوالینا د دوالالت کسبه کړي گمراهی له ترجیوه کړې په هدایت باندې د سورۃ الفاتحه په دې سورث کې په حروف هجاو کې سو حروف نشتا تقریبا او حروف پرې کې نشتا چې قران کریم کې د څو حروفونو ورکب دي دا نه پکې یو سان نشتا یو جیم یو خا یو زا شین دارنګې زوا الفا دا او حروف پدې کې نشته بیا د غموفسرینو باید علماءو دا تقبل وي د ذکر کړې دي دا, دا رنگې پدې صورت کې لږ زونه ذکر شوی د پینځو تعلق د عبادت سره دا, عباد دا خلاصره صورت الفاتحه ده پدې صورت کې لږ شي زونه ذکر شوی د پینځو تعلق د عبادت سره دي د مخلوقات سره او د پینځو تعلق د الله سره دي د پینځو سيزونو چې کم تعلق د الله سره دی چې دې صورت کې ذکر شوه الوهیت ربوبیت رحمانیت رحیمیت مالکیت چې کم د عباد سره تعلق دی عبادت استعانت طلب د هدایت طلب د استقامت او طلب د نعمت تفسیر یزیدی کی عجیب خبر ذکر کړی ها سورۃ الفاتح کی تفسیر یزیدی وله ذکر گئی چې کله دا یو بنده دی نکتے تا سارا اور دل پکار دی مناجات د پروردګر الله سره مناجات کړي دا الله صفات بیانې ینو کې تا توجه سره وردل پکاره دي اهل الله خلق تصوف وله خلق اهل سلوک طریقت وله پدې باندې پوی کله انسانې مناجات ته وردل دو الله تبارک وتعالى ته دا الله صفات بیان ک مالک یوم الدین تورشد بي اختیار یو شوق پیدا شوخه الله صفات وی کنه پر حمدنا الله الردی رب ذین کی در عبودیت ټول واقعات در رحمانیت واقعات در رحیمیت خبره ته مالکیت خبره دنیا د اخرت مالکیت دې ذین کړهلو شوق پیدا شو یار دې ذات ته سفر په کار دی خال ال ته تک پکاردې په دې تک د پارا توشه پکارد ا توشه سره یا کنه سفر د عبادت دي عبادت دي بیا بسکه ستاره پیدا شو چې د تک تګ دا تک به عبادت سره کی نو دارانغي سورلی په کار را یار لار دپارا اغه سورلی د الله د امداد سورلی ده یا کنه ستای د الله نه استعانت طلب کولې راهله مکمل شو زاد راہ مکمل شو د لارې سامان مکمل شو لار معلومه شو یار ملګری په کار دي ملګری په نو دي نودارګې دا هغی پهې کاره چې د لار ډاکانو د رارحو نه نو غم ذکر شوه ان عام دار دارو طریق طرق دلارې ملګري دااکان مغدوب نلهم دوالین داې پیژندهې پهصور پاتې ح کې دا چې ته یاد دوول غواړی ونبیې به س دارنګه امتیازات دعوا بیاریتو ملک کتاب وی اوله وتوی دی اوله مقدم کړه دارنګه بیا د دا علی الحمدوکې کم محمد د اسلام دا الحمد قرآن کې کم ځای کې ذکر شوی بیا د لفظ الله اولوهیت صفات د رحمانیت او رحیمیت د عبادت اجزا تر اخره دا بیاټ کی په صورت کې دا کلمند صفات ذکر کړو چې دا کلمند به او د الله تعالی کی دارنګه عاجزی بیپکه مقصد به ومت نخیرت الملغریبی دا ناکارم لیانو د گمراهل کو نه بزان ساتیو فاتحه کې مقاصد اربام بیان شیو صداقت الا اثبات التوحید اثبات الرساله صداقت الكتاب ایمان بالاخره پر دې صورت کې طریقې دوام ذکر شوی و دارنګه پر دې صورت کې حمد دا اوصاف بیان شو پر دې صورت کې درې طبقات بیان شو درې ډله منعمون علیہم چې بچا الله انعام کړي مغضوب عليهم او دوالین په دې صورت کې په باطلو ډلونه رد موخه مونږه د دوی په استهارات کېلیکلیو چې دې درس کې بعد د باطلو پرکو ردوم کیږي باقي خلکو ګړير درس یې وو پچارادم کوي په دې پاتیا کې فشرد دی ښا